«Хто мені не вірить?» «На все добре, сер. Сержант відчинив двері і вийшов. Офіцер лишився сам. Хвилько він постояв, дивлячись на двері, потім зітхнув і провів руками по обличчю. Задзвонив телефон. Офіцер механічно підняв трубку. «А, вітаю, докторе!» «Так, я сам хотів вам зателефонувати!» «Так, я збирався послати його до вас. Подивіться, що з ним, чи все нормально? Якщо ви так думаєте, докторе, то, мабуть, йому треба відпочити. Добре, у бідного хлопця якісь чудні химери. Так, так, ганьба, звичайно, але що вдієш? 16 років війни даються в знаки!» Голос у трубці продзищав щось у відповідь. Офіцер слухав і притаковав, киваючи головою. «Одну хвилинку, одну хвилинку, і я запишу цей діагноз». Він почав шукати свою авторучку. «Зачекайте трошки. Завжди от так покладеш». Він мацнув по кишені. «Та що ж це таке? Щойно була тут. Я зараз». Він відклав трубку і став перебирати речі на столі, висовуючи всі шухляди. Знову обмацав на грудну кишеню і раптом... з Тоді повільно засунув руку у кишеню, і ще раз перевірив. Нарешті двома пальцями видобув з дна кишені купку якоїсь речовини. Висипав її на папірець на столі і побачив, що це жовтовато руда і ржа. Десь хвилину офіцер тупо вдивлявся у неї, а потім кинувся до телефону. «Метіос!» Метюс негайно покладіть слухавку!» Коли телефон клацнув, офіцер набрав інший номер. «Ало, алло, вартовий пост?» «Зараз повз вас пройде один чоловік. Ви знаєте його, це сержант Голліс. Зупиніть його, застрельте, вбийте коли треба!» «Ні про що не розпитуйте, просто вбийте сучого сина, чуєте?» «Це начальник ваш говорить, так, так, убийте його, чуєте?» «Але пробачте!» Почувся розгублений голос на іншому кінці. Я не можу, я, я просто не можу. Якого в біса дідька не можу! Що це значить? Ну, тому що голос урвався. Чути було, як вартовий десь там за милю хекає в трубку. Офіцер шарпнув телефон. Слухайте мене, слухайте, тримайте зброю напоготові. Я нікого не можу застрелити. Про бурмотів розгублено вартовий. Офіцер знесилено впав у крісло. Заплющив очі і півхвилини відсапувався. Десь там зараз, йому не треба ні самому бачити, ані чути якихось свідчень, ангари розсипалися на м'яку, руду і ржу. Літаки ставали буруватим порохом, який розвіює вітер, а танки повільно осідали в розжарений гудрон шляхів. Тонули, мов динозаври. Ха -ха. І він так сказав, здається. В доісторичних асфальтових болотах. Ваговози розпадалися в коричнюватих омахах диму. Шофери вискакували на дорогу і тільки самі шини продовжували котитися вдалину. «Сер!» – озвався Вартовий. Той, котрий бачив усе це, на власні очі. «Сер, о боже!» «Так, стоп! Слухайте мене!» – зарепетував офіцер. «Біжіть за ним, ловіть його! Задушіть голіруч, лупіть кулаками, поламайте йому ребра, скрутіть в'язи, що завгодно! Головне зупинити його! Я зараз у вас буду!» І Він кинув слухавку. Інстинктивним рухом шарпанув нижню шухляду столу, де лежав його пістолет. У новенькій шкіряній кобурі було повно червонястої іржи. Офіцер вилаявся і вискочив з-за столу. Підбігаючи до дверей, він схопив стільця. «Дерево!» – промайнула думка. «Добре старе дерево! Добрий старий клен!» Він вдарив стільцем об стіну раз-другий, поки не розламав його. Потім вхопив одну із ніжок і міцно затис у руці. Лице його побуріло, рот був широко відкритий, ніздрі роздималися зі свистом. Він ударив себе по долоні тією ніжкою, випробовуючи її на міцність. «Нічого, згодиться, хай йому чорт!» – вигукнув він і дико зарепетувавши, вибіг з кімнати, хряснувши за собою дверима.